Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite MBR aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und normalerweise würde euch an dieser Stelle jetzt noch Sebastian begrüßen. Es gab in der vergangenen Woche ähm, ein paar Gespräche zwischen ähm, uns Admins äh, der Facebook-Seite und letztendlich das äh, Ende vom Lied ohne groß und heißen Brei rumreden zu wollen ist, dass Sebastian halt äh, nicht mehr dazugehört. Wir wünschen ihm natürlich bei seinen zukünftigen Projekten, die er dann Angriff nimmt, alles Gute. Er hat auch seine eigene Facebook-Seite, jetzt, ist sozusagen sein eigener Herr, kann sich da austoben. Facebook-Seite heißt MBA in Zeit. Wenn ihr da natürlich vorbeischauen wollt und ein Like da lassen wollt, dann soll das so sein. Also es fände ich auch gut, wenn ihr da so ein bisschen Starthilfe leisten könntet. Denn von meiner Seite existieren da jetzt keine Animositäten und ich wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Und sein Basketball-Sachverstand ist ja eh über jeden Zweifel erhaben, von daher macht ihr da nichts Falsches, wenn ihr ihn da bei seiner Sache unterstützt. Für uns, beziehungsweise für mich jetzt äh, in diesem konkreten Fall, heißt das natürlich, dass ich den äh, Podcast ähm, <kühm> vorerst alleine machen werde. Äh, ich gucke jetzt... Ähm, was sich da mehr für Optionen noch bieten. Wie gesagt, ist, wir bestehen im Moment noch halt aus zwei Admins der Seite und zwei Schreibern für den Crunch Time Block. Das Problem ist, dass der Timo halt im Moment kein Headset hat. Und er zwar gesagt hat, dass er prinzipiell natürlich Interesse daran hätte, bei diesem Podcast mitzuwirken. Aber ob das ob wir uns dann irgendwie auf ein Konzept einigen können und so, das steht halt noch in den Sternen. Ich bin da aber relativ zuversichtlich und ähm, ja, von daher, ähm, das war jetzt alles ein bisschen off-topic und ein bisschen ähm, um, damit, damit ihr das verstehen könnt, äh, warum ich jetzt hier alleine sitze und äh, einen langen Monolog führen werde. Äh, von daher frisch ans Werk, würde ich sagen, ähm, machen wir kurz die Serien. Es soll, eure Fragen sollen jetzt äh, in den Vordergrund rücken und äh, ich möchte vermeiden, dass ich da äh, zu lange über die einzelnen Playoff-Serien rede. Da ist einfach für jeden ja auch ähm, zugänglich ist, die Spiele. Und ähm, ihr das ja auch theoretisch selbst gucken könnt. Und wir haben eh gesehen, dass die äh, Klickzahlen oder das Interesse von euch leicht runtergegangen ist, seitdem die Playoffs halt angefangen haben. Deswegen schnell San Antonio also der Nummer 1 im Westen gegen Portland. Eine Serie, die eigentlich ähm, ja, vorbei war, vorbei ist, je nachdem, wie man es äh, sehen möchte. Hm, San Antonio ging mit 3-0 in Führung, haben äh, die Blazers ziemlich gut in Schach gehalten. Äh, alles eigentlich so, auch wie man das von den, von den Spurs gewohnt ist. Vielleicht nicht in der Höhe und in der immer in der, in der Deutlichkeit, aber schon äh, auf dem Papier das 3-0, ist jetzt nichts, was mich persönlich jetzt aus den äh, Latschen gehauen hat. Portland hat ähm, dann ein Heimspiel gewonnen, Spiel 4 und da haben einfach äh, das, das hatte einfach die äh, Faktoren, die wir ähm, bei Portland schon über die ganze Saison irgendwie gesehen haben, also wenn die ähm, Qualität in der Starting 5, die ja äh, zweifellos vorhanden ist, mit einem Damian Lillard, mit einem äh, Lamarcus Aldridge, wenn da die, äh, die Würfe fallen, gerade auch zu Beginn, dann ist es halt schwierig, diesen ähm, ins Rollen gekommenen Stein ähm, aufzuhalten, selbst für ein Team wie die San Antonio Spurs. Und ähm, das eine oder andere Post-Up hat dann funktioniert äh, von Aldridge. Die, die Isolations äh, wurden natürlich gegen äh, eine Verteidigung wie die Spurs jetzt nicht, äh, nicht wirklich häufig gelaufen, also dieser, dieser Weg über Isolations zu gehen, hat aber den Umständen also den Umständen entsprechend relativ gut funktioniert, Auf der Seite von San Antonio sah es dann so aus, dass, glaube ich, äh, letztendlich keine äh, Isolation-Situation irgendwie von Erfolg gekürt gewesen ist. War nicht wirklich der Tag des Spurs, war aber auch vor allem äh, für die Portland Trailblazers bemerkenswert in dem Sinne, dass von der Bank zumindest etwas mal kam, das äh, ist ja definitiv keine Selbstverständlichkeit, Thomas Robinson äh, mit seinem wahrscheinlich besten Playoff-Spiel, 5 Rebounds, 9 Punkte, 4 von 7 aus dem Feld in 24 Minuten. Ähm, und vor allen Dingen Will Barton halt. Also, Will Barton äh, hat, mittler, also hat vor diesem Spiel nicht wirklich überzeugen können. So, so möchte ich es mal äh, formulieren. Hat auch, glaube ich, in der ersten Runde so gut wie gar nicht gespielt. Ähm, ja, ich meine, in der Regular Season war er auch im Grunde kein großer Faktor. Also von daher ähm, hat da schon vieles zusammengepasst. Also wir warten, äh, ich sag's nochmal kurz, 6 Rebounds, 2 Assists und letztendlich dann auch 17 Punkte bei ordentlichen Quoten. Hat eine Menge zusammengepasst, wie gesagt. Ähm, ich glaube dennoch nicht, dass äh, das Spiel über 6 Spiele geht. Also Das heißt, ich glaube, es wird dann heute um 3.30 Uhr in der Nacht entschieden werden. Äh, zugunsten der Spurs und ja, dann, äh, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, denn äh, je spannender eine Serie, desto besser. Aber, äh, wie gesagt, ich sehe es halt nicht nochmal so, dass ähm, bei, den, bei den Blazers so viel richtig läuft und äh, da wirklich jeder irgendwie ordentliche Quoten auflegt und äh, also nahezu jeder ordentliche Quoten auflegt und da vernünftig für das Team produziert. Zweite Serie ist die wohl, ja, Heiß, am meisten erwartetsten Serie und auch äh, letztendlich hält sie das, was sie uns im Vorfeld versprochen hat: OKC gegen die äh, Los Angeles Clippers. Viele von euch werden es gesehen haben: Spiel 4 kam ja live auf NBA.de. Unfassbar, also der Start war für Oklahoma City ähm, hätte kaum besser laufen können. Da ist alles gefallen. Ich glaube, die ersten, weiß ich nicht, sechs, sieben Würfe alle drin, teilweise auch die wahnwitzigsten. Pull-up-Dreier von ähm, Westbrook dabei. Also, Ibaka äh, glaube ich auch und dann mit dem Dreier, der auch nicht wirklich als äh, äh, Stretch-Vierer bekannt ist. Und das endete dann damit, dass äh, Oklahoma City zwischenzeitlich äh, 22-Punkte-Führung hatte. Die sie aber dann, also, ist natürlich mies, wenn man, äh, in Anführungsstrichen mies, wenn man äh, eine Führung so früh in einem Spiel schon hat ist es natürlich schwierig, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, ich meine, wenn man, ich weiß ja nicht, welche Analogie ich jetzt verwenden muss. Ich sage jetzt mal, im Fußball, da hat man solche Dinge auch schon mal, dass man äh, zur Halbzeit 2-0 führt, vielleicht schon sagt, alles klar, komm, ähm, du wirst schon mal geschont, äh, sagt, äh, gibt der Coach seinem, seinem Spieler mal ein bisschen frei. Dann sagen die Spieler, hey, ich muss jetzt nicht mehr äh, 100% geben. Und ähnlich war es dann halt auch bei den Oklahoma city Thunder. Ähm, die Thunder haben bis zum letzten Viertel im Grunde ihre Führung behalten. Ähm, natürlich äh, wurden die aus den eben angesprochenen, wurde die Führung aus den eben angesprochenen Gründen äh, etwas kleiner. Aber dann ging es dann halt wieder los mit ähm, den Sachen, die Oklahoma City schon sehr oft falsch gemacht hat, beziehungsweise Es ging dann wieder mit den Sachen los, die so oft kritisiert werden und ähm, es sorgt wahrscheinlich bei den Oklahoma City Fans äh, für eine Menge Kopfschüttler und auch bei mir, weil ich habe das Spiel gesehen und ähm, ich bin kein großer äh, Taktikfuchs, das äh, betone ich ja hier auch äh, des Öfteren, dafür war ja gerade ein Sebastian da, der da ein besseres Auge für Taktiken und äh, Spielzüge hatte. Es ist aber so gewesen, dass wirklich in der Schlussphase Doc Rivers gesagt hat, okay, Chris Paul, du bist zwar weiß ich nicht, irgendwie 30 cm, 25 cm kleiner als KD, bleib an KD dran, guck, was du da machen kannst, äh, zwing ihn dazu, dass er aufpostet. Wir wollen jetzt, dass die Oklahoma City ihren Hero Ball spielen. Wir wollen nicht mehr, dass sich der Ball bewegt und ganz ehrlich, das haben sie geschafft. Nun ist KD natürlich immer noch KD und in der einen oder anderen Situation, ich glaube in einer oder zwei, ähm, war es dann auch äh, erfolgreich, aber ähm, klar, er wurde gedoppelt. Chris Paul ist ein ziemlich guter Verteidiger und im Grunde war es dann so, dass man KD durch diese Maßnahme ein Stück weit aus dem, aus dem Konzept gebracht hat. Ballverluste, unerfolgreiche Würfe, Und diese Ballverluste, muss man jetzt auch nochmal sagen, führen natürlich dann auf der anderen Seite zu einfachen Körben. Also Collison ist ja dann total aufgedreht und ich glaube, Collison hat eigentlich nur in der Transition fast äh, getroffen. Also es war wirklich ähm, kein Geniestreich von Doc Rivers, aber wirklich äh, ein Stück weit dumm, dass äh, Oklahoma City nicht einfach mal dann den, den, den Pass auf die Weak Side, also... Für alle, die äh, damit nichts anfangen können. Also die äh, Seite, auf der der Ball gerade halt nicht ist. Also KD ist, glaube ich, dann immer äh, rechts unterwegs. Und links standen dann halt ein Sergey Barker rum. Ein äh, ähm, Karen Butler stand, glaube ich, noch auf dem Feld. Und es war im Grunde immer dasselbe. Diese ähm, Oklahoma City hat den, äh, den Ball halt äh, zu Kevin Durant irgendwie mal bekommen. Beziehungsweise haben dieses Pin-Down gespielt. Also im Grunde. Ähm, was glaube ich Reggie Jackson der vermehrt der ähm, KD halt einen, einen, einen Block gestellt hat ähm, ziemlich äh, tief in der Zone halt drin also in der äh, im Post und ja KD hat dann manchmal den Ball bekommen manchmal auch nicht war, äh, was ja der nächste Punkt wäre dann äh, Russell Westbrook ähm, ah ja auf jeden Fall immer das gleiche gespielt und äh, letztendlich dann auch Russell Westbrook ähm, hat äh, wie soll ich sagen also hat natürlich versucht dann äh, von diesem ähm, von diesem Matchup halt CP 3 und äh, Kevin Garnett äh, Kevin Durant sorry zu profitieren und äh, ging vermehrt äh, dann zum Korb zog an seinem Gegenspieler vorbei hat mal geklappt hat mal nicht geklappt ähm, war auch relativ ungünstig und nicht wirklich ausgereift auf der anderen Seite haben wir ähm, natürlich mit äh, Chris Paul und Black Griffin. Zwei Spieler, die ähm, ja, schon zu den äh, besseren, so möchte ich es mal sagen, NBA-Spielern gehören. Ähm, die Transition habe ich angesprochen, die Punkte, die äh, da ein Darren Collins beispielsweise gemacht hat. Äh, Chris Paul und Black Griffin haben dann in diesem Horns-Set, also äh, für die Leute, die den, das Clipboard äh, bei uns gelesen haben, die können dann in etwa was mit anfangen. Ähm, komplett erklären kann ich es jetzt halt nicht, weil dafür irgendwie auch die Zeit fehlt, aber es ist halt ein bestimmte, eine bestimmte Aufstellung, ähm, aus, wo man dann aus dem Pick'n'Roll diverse Sachen äh, dann machen kann, also äh, womit man arbeiten kann. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall dieses Hornset, es war immer die gleiche Aufstellung, die sie da gewählt haben. Oklahoma City hat nicht geschafft, da irgendwie drauf zu reagieren. Endete dann im Grunde ich glaube, dreimal oder so mit einem ganz einfachen Korbleger, entweder für Chris Paul oder für Blake. Ja, es war, dann wurde nicht gefoult von äh, Scott Brooks oder den Thunder, ähm, mit, äh, wo die äh, Clippers zwei Punkte vorne waren. Warum, weshalb, weswegen müsste man dann ihn fragen, äh, kann ich nicht wirklich äh, in den Kopf reingucken von den Herren, Also jetzt nicht nur Scott Brooks, ich möchte jetzt nicht hier die, die Scott Brooks ähm, Schelte wieder auspacken und nur auf ihn rumhacken. Das ist das, ähm, definitiv, muss auch eine intelligente Mannschaft in Anführungsstrichen ähm, ja, irgendwie ähm, hinkriegen, dass man da vielleicht fault, weil das einfach Mechanismen sind, die eigentlich selbstverständlich sind. Ähm, Timeouts waren ja auch nicht vorhanden. Ja, von daher, äh, die Thunder haben da den, den Sieg. Ganz eindeutig vergeben und sowas auch für die Vorentscheidung, weil wenn man 3-1 dann führt und mit einem 3-1 wieder zurück in die, in die eigene Halle kommt, wo man ja eh relativ stark ist, dann ist das Ding eigentlich durch. Spiel 5 gestern Nacht ging dann irgendwie wieder komplett in die andere Richtung. Die Clippers haben eine, eine Führung. 45 Sekunden vor Schluss haben sie, glaube ich, eine 7-Punkte-Führung. Und. Was dann passiert, ist ein riesiger, eine riesige Anhäufung von Fehlern auf allen Seiten. Also wirklich, Chris Paul, normalerweise ein sehr zuverlässiger Typ, leistet sich zwei Turnover, ist entschuldbar. Bei dem einen Mal spekuliert er darauf, dass er gefault wird. Bei dem anderen Mal springt der Ball sogar eher vom Gegenspieler ins Aus. Ähm, wo wir zur nächsten Sache kommen halt... Äh, die äh, Schiedsrichterleistung. Äh, ich will nicht sagen, dass die Clippers den Sieg weggepfiffen bekommen haben, aber es ist natürlich unglücklich, wenn da ein paar 50-50-Situationen sind, die immer zugunsten der, der Thunder dann entschieden werden. Rede kurzer Sinn, äh, Oklahoma hat dann gewonnen. Unterm Strich dann, glaube ich, auch äh, verdient. Also es ist im Grunde äh, Die letzten beiden Spiele haben im Grunde... Es war fair, dass sie 1 zu 1 aufgeteilt worden sind, sagen wir es mal so, und von daher ist das, geht das alles in Ordnung. Mhm. Wie es jetzt weitergeht, Oklahoma City führt 3 zu 2, jetzt geht es noch einmal ins Staples Center zu den Clippers. Ich finde es jetzt ganz schwer, weil ich finde, wenn es 2 zu 2 steht, dann ist Spiel 5 schon echt ein entscheidendes Spiel, also es, wer Spiel 5 gewinnt, der hat in der Regel die besseren Karten, weil gerade Oklahoma City hat jetzt zwei Matchbälle, sie könnten sogar das Spiel im Staples Center liegen lassen oder müssen das Spiel liegen lassen, äh, ist ja nicht so, dass die Clippers nicht spielen können, aber zu Hause hat man es dann selbst in der Hand und mit der mit der guten Crowd da in Oklahoma City denke ich, dass das dann auch möglich ist. Zu Oklahoma City Clippers kommen wir gleich nochmal in euren Fragen. Von daher ähm, möchte ich jetzt in den Osten einfach mal springen und zu Indiana gegen Washington kommen. Das ist eine Serie, die ja, von vielen ähm, schwer war, also irgendwas äh, vorherzusagen. Es ist vielen nicht gerade einfach, da irgendwie Indiana auch einzuschätzen, Wie gut kann Washington gegen Indiana dann letztendlich agieren? Ich war ja dann soweit, dass ich gesagt habe, Washington in 6, äh, glaube ich. Was jetzt nicht mehr ganz möglich ist, aber äh, ja, gestern, die Wizards kamen zurück. Mal wieder nicht äh, zu Hause, sondern auf das Gegners äh, Parkett, wo sie sich ja anscheinend äh, ziemlich wohlfühlen. Ich glaube, fünf, fünf Auswärtsspiele haben sie gehabt, vier Siege. Das ist äh, nicht, nicht von schlechten Eltern und ja, wie gesagt, also die Wizards kamen zurück. Im Grunde sind die Spiele zwischen den Wizards und den Pacers auch nicht wirklich eindeutig. Also es kommt sehr oft dann ähm, auf Decision-Making in der Crunch-Time an. Ähm, natürlich war da auch dieses eine Spiel dabei, wo Washington äh, unfassbare 63% Prozent nur äh, 63 Punkte gemacht hat. Was natürlich, ähm, klar, Verdienst der Pacers-Defense ist, das ist äh, gar keine Frage. Aber das ist eigentlich so im Grunde dieses, das einzig richtige, richtig eindeutige Spiel gewesen. Gut, Spiel 1, das Washington gewonnen hat, war dann auch letztendlich, glaube ich, verdient und so in Ordnung. Aber Spiel 2, Spiel 4 waren wirklich sowas wie Münzwürfe wo man sagen muss, dass Indiana nicht, nicht mit Glück gewonnen hat. Das wäre falsch. Aber ähm, definitiv auch von den Fehlern der Wizards in der Crunch profitiert hat. Zum Beispiel Beispiel 4. Man muss mit 3 Punkten Rückstand und 2 Minuten auf der Uhr zum Beispiel nicht auf den Ausgleich gehen. Vor allen Dingen nicht, wenn man ein John Wall ist, der sich zwar enorm bei dem Dreier verbessert hat, das möchte ich äh, überhaupt nicht irgendwie ähm, verschweigen oder äh, hinter Berg halten. Aber es ist natürlich nicht sollte nicht der, der, der Go-To-Guy sein, der dann im Grunde einen semi-offenen Dreier mit 15 Sekunden auf der Shotlock nimmt. Das ist, kann nicht der Plan gewesen sein von einem Randy Whitman. Und letztendlich glaube ich, deswegen, das, das geht soweit in Ordnung. Was uns das jetzt über die Pacers sagt, im Grunde sagt uns das über die Pacers noch nicht wirklich viel. Außer, dass ein Roy Hibbert wohl wieder einigermaßen da ist. Gut, jetzt habe ich noch nicht äh, die aktuellen Memes gescheckt und die aktuellen äh, Hate-Kampagnen. Gestern äh, war er wieder ein bisschen, ähm, ist zwar relativ gut ins Spiel reingekommen, aber danach auch wieder ähm, zumindest statistisch abgebaut. Ich bin der Meinung, dass er auch da in der Defensive wieder die ein oder andere ziemlich gute Aktion hat. Wobei sich das natürlich jetzt schwer anhört, also ähm, schwer vorzustellen anhört, wenn sein Gegenspieler Marcin Gott hat da so etwas wie das Spiel seines Lebens fabriziert mit 16 Rebounds und 31 Punkten. Auch hier versuche ich, das möglichst kurz zu halten. Jetzt geht es zurück nach Washington. Auf, Im äh, Verizon Center haben die Wizards jetzt äh, noch, noch nicht unbedingt großartig überzeugen können. Ähm, unter anderem war da ja auch dieses Spiel 3, wo man nur 63 Punkte gemacht hat. Von daher... Kann mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das jetzt noch über sieben Spiele geht, keine Frage, weil es ist einfach eng, aber letztendlich äh, vermute ich, dass Indiana, beziehungsweise auch dann ein Stück weit Paul George, das regeln kann, weil ich ihn für den etwas verlässlicheren Scorer nicht generell, also doch generell halte ich ihn auch für verlässlicher als John Wall, aber vor allen Dingen dann auch... In der Crunch-Time vertraue ich eher dem Duo Paul George und Lance Stevenson als... Gut, wen haben wir auf Seite der Wizards? John Wall, Bradley, Beal womöglich. Deswegen, ähm, eins der beiden Spiele sollten die, die Pacers schon gewinnen. und Gleiche Situation wie eben bei den Clippers äh, und äh, den Thunder. Im Grunde hast du jetzt zwei Matchbälle. Sieh einfach zu, dass du einen davon verwandelst. Und dann ist alles in Ordnung. Nächste Serie... Und letzte Serie für heute ist echt Wahnsinn, wie schnell das, wie schnell das gehen kann, wenn man einfach nur monologisiert. Ähm, sind halt äh, die Miami Heat gegen die Brooklyn Nets gegen meine Brooklyn Nets. Äh, so schwer es mir dieser dieser Tage auffällt, das zu sagen, nicht weil ich mich für für die Mannschaft schäme oder so, das wäre völliger Quatsch, aber ja, die Nets haben so in den ersten beiden Spielen natürlich schon äh, die Serie ein Stück weit hergegeben. Äh, wenn du da gegen, gegen den Serienmeister äh, aus Miami 2-0 hinten liegst und ein Stück weit auch ähm, echt teilweise schwache Se äh, Spielphasen bzw. Spiele zeigst, dann fällt es natürlich schwer, <lacht> auch als Fan da ähm, noch so äh, be begeistert von zu sein, in Anführungsstrichen. Nicht zuletzt dann gab es ja auch das Spiel von... Also im Grunde, Kevin Garnett hatte einmal 0 Punkte als Starter. Gut, er spielt nicht viel. Darren Williams als ehemaliger Top-Point-Guard, All-Star, was auch immer der Liga, auch mit 0 Punkten in... Schieß mich tot, 36 Minuten, glaube ich. Bei neuen Wurfversuchen. Eine Sache, worüber ich mich sehr aufgeregt habe, wo ich wahrscheinlich auch ein bisschen wo die Emotionen so ein bisschen äh, überhand genommen haben bei mir, das muss ich auch noch mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Ja, äh, Brooklyn kam dann noch zurück, konnte auf 2 zu 1 verkürzen, Miami hat sich dann aber dank einer überragenden Leistung von äh, LeBron James ähm, den Sieg geholt. Und Das ist generell ein äh, Faktor, der ist einfach so schwer für den Gegner, also diesen, diesen LeBron James da irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und selbst wenn er nicht Diese 66,7% hat er jetzt, glaube ich, aufgelegt gegen die Nets im letzten Spiel. Selbst wenn er das nicht auflegen sollte, dann ist da immer noch ein Dwayne Wade, der zwar nicht mehr der Alte ist, aber immer noch ein sehr effizienter Shooting Guard und halt auch ein Chris Bosch, der in meinen Augen immer noch sehr unterbewertet wird. Und von daher, es ist keine Schande, gegen Miami rauszufliegen, um Gottes Willen. Noch sind die Nets auch nicht draußen, noch schimmert die leichte Flamme der Hoffnung. Aber ja, man führt jetzt, äh, die Heat führen jetzt halt 3-1. Heute ist dann wohl ähm, ja, ein Dual. Also heute ist ein du Dye spiel für die äh, Brooklyn Nets. Um 1 Uhr geht's los in Miami und ja, dann wird man sehen, ob man nochmal äh, noch zurück nach Brooklyn gehen kann. Das wäre natürlich für die Fans auch da vor Ort äh, sicherlich nicht das Schlechteste. Aber ähm, ob man jetzt noch irgendwie von der vom Seriensieg. Äh, träumen sollte, das äh, weiß ich nicht. Also ich, ich habe es im Grunde ins Reich der Fabeln verwiesen, weil ich glaube da nicht mehr so richtig dran, wobei ich wahrscheinlich äh, die größte Party feiern würde, wenn es anders kommen sollte. Zur Serie mh, ist halt einfach so, dass die Heat, das muss man ganz klar sagen, äh, dass, dass, wofür sie auch bekannt sind, das Pick-and-Roll einfach sehr, sehr gut verteidigen. Normalerweise ist halt, also in vielen Serien, wenn man auch mal sich äh, mit äh, erweiterten Statistiken auseinandersetzt, ist halt äh, das Pick-and-Roll sowas wie das Go-to-Play einer Mannschaft. Also im Grunde wird viel über das Pick-and-Roll geregelt, nicht unbedingt viel gescored, weil im Grunde, ähm, wenn man das Pick-and-Roll läuft, ist es ja keine Garantie für Scoring, aber ähm, zumindest wird es häufig versucht. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt, äh, was ich meine. In der Serie Heat gegen äh, Brooklyn ist es auffällig, dass halt äh, beide Teams das Roll relativ gut verteidigen, also sehr viel Druck auf den äh, Ballhändler dann ausüben, ihn versuchen zu Turnover zu zwingen und Brooklyn spielt das Ganze seit dem ja, 01. 01. 2014 kann man glaube ich so sagen, und äh, die Heat spielen es halt seit drei Jahren. Und Man sieht jetzt dann doch schon, dass Miami da ein bisschen, ein bisschen besser agiert. Wo man jetzt ähm, wirklich mal auch ähm, ja, klatschen kann, wenn man es so nennen will. Also es, äh, die Würfe der Netz, die fallen nicht immer, die fallen nicht immer wirklich gut, aber sie ähm, fallen dann doch schon in der Regel besser, zumindest diese, diese spot würfe als ähm, bei den Heat. Generell ist äh, das Netz-Ball-Movement am Perimeter wirklich ähm, teilweise zum, zum Genießen. Also wenn man wirklich, Es ist nicht einfach, ähm, gegen eine solch gute Defensive den Ball so gut zu bewegen über äh, Weitstrecken des, äh, des Spiels. Von daher, dafür ähm, bin ich echt stolz und dankbar, sodass, dass die Netze es auch zeigen, weil ich auch glaube, dass es für den neutralen Basketball-Fan ähm, eine echt schöne Sache ist, das sich anzugucken. Aber äh, Klar, wenn die, Heat, wenn die Heat scoren wollen über einen LeBron James, von mir aus auch in der Isolation, dann machen sie das. Dann sind sie eines der besten Teams in den diesjährigen Playoffs, was die was die Ausbeute dann letztendlich aus diesen Isolations angeht. Und Brooklyn, für alle, die das Spiel gesehen haben, das muss ich kurz nachrechnen, das Spiel 4, also das, was letztendlich im Barclays Center verloren wurde, worden ist. LeBron hat fünf Fouls in der Crunch-Time und Brooklyn hat natürlich in den Playoffs einen Go-To-Guy und das ist dann Iso-Joe, Joe Johnson und es ist dann natürlich ich will nicht sagen logisch, aber schon ja, also es ist ein Stück weit logisch, dass LeBron dann natürlich sich Joe Johnson in der Defensive zur Brust nimmt und der Gameplan, der Netz war dann halt ey, Poster auf, gehen die Isolation, versucht da irgendwie einen Fall zu ziehen. LeBron geht raus, wir können das Ding gewinnen. Ziemlich verkorkste Taktik, im äh, letztendlich hätte klappen können, äh, hat es aber dann überhaupt nicht. Also LeBron hat äh, Joe Johnson ziemlich sauber verteidigt. Nichts ist gefallen und letztendlich war es dann auch ein verdienter Sieg der Miami Heat. Hm. Wie die Serie jetzt weitergeht, ihr habt die Heat immer noch in 6, weil. Ähm, Es ist schwer vorzustellen, dass jemand ähm, wie Paul Pierce und Kevin Garnett jetzt nicht nochmal alle Kräfte mobilisieren wird, um gegen die Heat zu gewinnen. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ob jetzt letztendlich äh, heute schon Schluss ist oder äh, dann in zwei Tagen im Barclays Center ist, unterm Strich wahrscheinlich egal, aber äh, wie gesagt, ich glaube, äh, man sollte da an äh, jede, jedes Fünkchen in Anführungsstrichen Ehre bei den bei den Leuten da appellieren, die ja recht viele die große Töne immer spucken, sei es jetzt äh, der Weggang von Ray Allen, sei es jetzt auch äh, Paul Pierce Ansage vor Spiel 4, dass er sich LeBron zur Brust nimmt und ihn verteidigen wird und ja was, wie viele Punkte LeBron letztendlich gemacht hat äh, haben wir gesehen, wobei es muss man jetzt auch klar sagen nicht äh, ausschließlich die Schuld von einem Paul Pierce war das, äh, das wäre falsch. Ja, von daher, also ich, hab, ich ändere noch gar nicht, ich möchte noch gar nicht so viel an meinen äh, Predictions ändern, äh, die ich vor der Serie getroffen habe. Ich habe immer noch äh, Oklahoma City in 7, ich habe immer noch die Spurs in ich glaub, fünf habe ich vor der Serie gesagt oder sechs? Ich glaube, ich meine fünf. Äh, bin ich noch gut im Rennen, würde ich sagen und äh, Indiana Washington kann sein, dass ich zu sehr äh, mich in die Wizards verliebt habe. Habe ich ja gesagt, in 6 wird nicht mehr möglich sein. Äh, halte ich dennoch äh, für machbar, dass sie das in 7 in irgendwie schaffen. Allerdings äh, glaube ich da auch nicht mehr so richtig dran. Ja, und Heat gegen Brooklyn habe ich äh, im Vorfeld gesagt, äh, Heat in 6 ist noch möglich. Wenn es Heat in 5 wird, mein Gott. Gut, Das war es dann mit den Playoffs. Ich habe ja gesagt, äh, ich werde es versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Äh, circa eine halbe Stunde habe ich jetzt äh, darüber gequatscht. Und jetzt geht es dann halt an eure Fragen, an äh, diese Dinger, die uns über ähm, die Facebook-Seite via Nachricht erreicht haben, oder halt über Ask.fm, also dann von äh, anonymen Personen und Aufgrund der Tatsache, dass es halt anonyme Personen sind, fange ich jetzt mal an mit äh, den beiden Nachrichten, die uns auf der Seite erreicht haben. Die erste Frage für heute kommt von Gianluca Brooks. Schöne Grüße auch nochmal an dieser Stelle. Werden die Minnesota Timberwolves, falls Kevin Love geht, ein Container, eine contender Truppe um Rubio aufbauen können? Gut, das ist natürlich... Ähm, Eine Überlegung, die gerechtfertigt ist, gerade als äh, T-Wolves-Sympathisant. Und ähm, ich verstehe auch, dass ja, dass da auch die Angst groß ist, was passiert nach Kevin Love. Aber ich glaube, ich muss da echt alle Timberwolves-Fans so ein Stück weit enttäuschen. Minneapolis, also da, wo, wo die Wolves spielen, ist... Äh, zumindest so für meine ästhetischen Verhältnisse, sagen wir es mal so, eine, eine coole Stadt, so das, was ich halt davon kenne, hat halt, ähm, ist halt auch irgendwie eine, eine Sportstadt, in Anführungsstrichen, also man hat da auch ähm, man hat da ein Eishockey-Team, man hat da ein Football-Team, man hat ein Baseball-Team. Jetzt nicht unbedingt immer in Minneapolis, sondern auch äh, mit St. Paul, das ist so eine, so eine ja, will man sagen, so eine, so eine Region irgendwie zwischen diesen Städten. Aber ja, auf jeden Fall ist es äh, wohl eher nur für mich ähm, attraktiv, denn es ist natürlich äh, unattraktiv für einen Spitzensportler, einen Multimillionär, der möchte eher unter seinesgleichen dann wohnen, möchte vielleicht auch äh, irgendwo wohnen, wo es ein bisschen wärmer ist. Weil äh, Minnesota, muss man auch sagen, ist wirklich ein Ziemlich kalter Bundesstaat. Und von daher ähm, ist es einfach ein ähnliches Problem. <lacht> Entschuldigung. Wie in Toronto. Dass es da halt äh, schwierig ist, mit anhand seiner, äh, seiner Lage irgendwie schon zu überzeugen. So, das geht halt an, an, an Free Agents. Also, wenn man Free Agent holen will, dann eher so, äh, ist es eher so, dass man ihn überbezahlen muss. Wenn Lauf gehen würde, hätte man nächstes Jahr. 50 Millionen Gehaltsausgaben. Also ich, gehe jetzt, ich nehme jetzt mal diesen Fall, der nicht eintreffen wird. Kevin Love geht für einen Draft Pick. Also im Grunde ohne Spielergegenwert. Dann hätte man 50 Millionen Gehaltsausgaben. Das Salary Cap ist, äh, ist, wird erhöht. Also das heißt, man hätte 13 Millionen, äh, die man jetzt in einen Free Agent stecken könnte. Das, das war es dann im Grunde. Und dann muss, ich, dann muss ich mir wirklich äh, die Frage stellen: Kann man für das Geld, das ein Kevin Love da im Moment verdient, einen adäquaten Gegenersatz über die Free Agency verpflichten? Und dann ist die äh, kann die Antwort eigentlich nur Nein sein, weil so dolle ist die Free Agency ähm, jetzt nicht in der nächsten Saison. Besonders nicht, wenn ein, ähm, ein LeBron James und ein Mello halt bei äh, Chris Bosch bei ihren Teams bleiben. Da sind ja eigentlich die äh, die dicksten Fische schon äh, aus dem Teich raus. Und selbst wenn nicht, glaube ich, äh, dass die Minnesota Timberwolves ca. 0,0001% Chance haben, da äh, einen wirklichen Knaller in die Stadt zu holen. Man hätte da Nikola Pekovic, Kevin Martin, Chase Badinger, JJ Barria, Luke Mbamute, Corey Brewer, Ricky Rubio, Alexi Schwert, Shabazz Mohammed, Ronny Tyreev, und Gorgie Ding. Das ist keine Truppe, die auch nur ansatzweise im starken Westen ein Container sein könnte. Selbst mit Kevin Love nicht. Und Kevin Love ist einer der wahrscheinlich besten Power-Forwards der, äh, der NBA. Klar, man ist ja in Minnesota immer äh, viel von Verletzungen geplagt gewesen in den letzten Jahren, aber um jetzt nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, um Ricky Rubio Ricky Rubio muss man erstmal verlängern, auch nach der nächsten Saison. Sein Rookie-Vertrag läuft aus. Und ich bin noch nicht überzeugt von, äh, von Rubio, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Also im Grunde war es ähm, ein Spiel, auf den ich mich sehr gefreut habe, dass er äh, den Sprung in die NBA geschafft hat. Ich habe auch sehr viel von ihm gehalten. Aber ähm, es ist natürlich immer hart, wenn du. Oder anders gesagt, im Grunde ist Rubio der schwächste. Shooter äh, auf der Point Guard Position. Er hat Feldwurfquoten jetzt auch über Jahre, auch wenn sich die leicht verbessern. Die gehen eigentlich gar nicht. Also im Grunde schießt er unter 40% konsequent äh, aus dem Feld. Und das ist einfach in seinem dritten Jahr als eigentlich angedachter Franchise-Player, weil für die die die Situation vor ein paar Jahren nicht mitbekommen haben. Man hat im Grunde gesagt wir geben Kevin Love nicht diesen äh, maximalsten Vertrag mit äh, maximaler Länge, mit maximalem Gehalt, weil man sagt, sich gesagt hat, hey, Ricky Rubio, in dem sehen wir Potenzial, den wollen wir äh, als Aushängeschild äh, der, der Franchise äh, etablieren. War letztendlich natürlich äh, die falsche Entscheidung, muss man ganz klar sagen. <lacht> Aber ja, äh, mit Rubio muss man, wie gesagt, verlängern. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr der, der Maximalvertrag und wenn, dann ähm, muss man da in dem Management äh, nochmal so ein bisschen seine Position überdenken. Rubio hat Qualitäten in der Defensive, natürlich auch als Vorbereiter, ist er äh, jetzt schon einer der, der besten Vorbereiter in der Liga. Aber es ist natürlich so, dass, dass es für, für eine gegnerische Defense da sehr, sehr leicht ist, wenn man den, den Point Pointcard am Perimeter schon vernachlässigen kann. Das ist einfach ein Problem, das dass man mit einem guten, mit ein paar anderen guten Dreierschützen oder mit anderen dominanten Spielern natürlich lösen könnte und Kevin Martin ist natürlich auch ein guter Dreierschütze, aber wie gesagt, also ich glaube, Rubio ist der falsche in Anführungsstrichen Franchise-Player, um den du ein Team aufbauen kannst, das wirklich ein Contender sein könnte. Die Wolves müssen ich habe es eben gesagt, Kevin Love einfach nur für, für einen Draft-Pick äh, abzugeben, wäre natürlich. Ähm, damit ist in Minnesota niemand, ist niemand geholfen. Die Wolves müssten ihn eigentlich traden. Ich habe mal sowas gehört, dass da die Warriors ein bisschen äh, interessiert sein sollten an Kevin Love. Liegt ja auch nahe, da er auch äh, so ein California kid ist. Mhm. Also die Option, David Lee und Harrison Barnes dafür Love anzubieten, die besteht halt. Ich weiß halt nicht unbedingt, ob ich es machen würde. Ich meine, letztendlich, bevor ich ihn ohne Gegenwehr ziehen lasse, dann mache ich es wahrscheinlich aus äh, Sicht von Minnesota. Aber äh, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem die äh, Minnesota Timberwolves halt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren äh, ein Contender werden können. Muss ich echt sagen, leider, weil ich äh, die Wolves jetzt äh, auch nicht wirklich unsympathisch finde, Aber äh, ich, ich kann es ich mir nicht vorstellen. Wenn man jetzt ein bisschen cleverer draftet äh, als in der, als in der äh, Vergangenheit, ist da bestimmt noch was drin. Äh, auch in äh, Richtung Playoffs dann mal äh, perspektivisch gesehen, aber äh, Contender pff, ich glaube in zehn Jahren noch nicht mal, wobei, wobei man das ja nie vorhersehen kann, aber leider nein. Zweite Frage kommt äh, von Tobias Hesse und äh, das ist eine Frage, die eigentlich seit gestern Abend beantwortet ist, von Herrn Maris Kurz. Was denkt ihr, wer wird Trainer in Detroit bzw. GM? Ja, wer Trainer letztendlich wird, äh, es wird wohl Stan Van Gandhi. Hm. Stan Van Gandhi äh, ist seit, äh, ich glaube, anderthalb, anderthalb oder zwei Spielzeiten, ich glaube zwei, ähm, halt arbeitslos gewesen, hat vorher in Orlando gecoacht, hat, äh, ist dann ähm, relativ spektakulär äh, in seiner Schlussphase da in Orlando ähm, behandelt worden von äh, einem gewissen Dwight Howard. Es gab wohl da so Situationen, dass ähm, Dwight Howard ihn hat feuern lassen wollen, also irgendwie sein <lacht> zum Front Office gegangen ist und hat gesagt, äh, Vengani muss gehen. Und äh, das dann auch so ein bisschen... Äh, nochmal medial ausgeschlachtet worden ist. Ja, auf jeden Fall, Ben Gandhi ähm, ist wohl zurück in der Liga. Äh, wird einer der bestbezahltesten Trainer in, äh, in der Liga sein, jetzt äh, mit durch seinen Vertrag in Detroit. Und die Warriors waren ja auch an ihm dran. Allerdings äh, besteht jetzt der Hauptunterschied, der wahrscheinlich für die Pistons äh, ausschlaggebend äh, war, dass Stan Van in Detroit, President uh, of Basketball Operations, uh, ist und Coach, also im Grunde uh, freie Hand hat und im Grunde auch ein gutes, uh, gutes Stück Geld verdient, also 35 Millionen in fünf Jahren. In Golden State wäre er halt nur in Anführungsstrichen Trainer gewesen und muss man jetzt auch ganz klar sagen, für Golden State spricht es eigentlich auch nicht, wenn man jemanden Wie Mark Jackson nach einer solchen guten Regular Season dann vor die Tür setzt, egal was da jetzt äh, hinter den Kulissen vorgefallen ist. Aber ich glaube, dass ähm, das ist natürlich nicht unbedingt die beste, ja, das, äh, die beste Werbung für einen neuen Coach. Zu deiner zweiten Frage, wer ähm, General Manager wird. Im Grunde weiß ich gar nicht, äh, ob, ob Stan Van Gundy nicht einfach selbst macht, also einfach komplett alles alleine und sich da irgendwie ein, äh, noch eine Handlanger an die Seite stellt. Ähm, wo wir gerade bei Handlangern sind, wobei das wahrscheinlich der falsche ähm, Begriff ist. <lacht> Otis Smith ähm, ist ein Name, deswegen bin ich auch eben nochmal auf äh, auf ähm, Stan Van Zeit bei der Magic äh, eingegangen. Otis Smith war halt der ähm, ehemalige GM der Orlando Magic, hat auch Stan Van immer äh, relativ den Rücken gestärkt, ist dann auch, glaube ich, meines Wissens nach... Äh, gegangen, als auch Stan Wangani äh, gegangen ist. Ich glaube, er wurde nicht gefeuert. Von daher, ähm, das wird Stan Wangani nicht vergessen haben. Und von daher ist Otis Smith ein Name, der jetzt äh, so ein bisschen durch die, äh, durch die Medienwelt ähm, tanzt. Was da letztendlich bei rauskommt, äh, äh, weiß wahrscheinlich äh, nur Stan Mangani selbst. Aber da, da können wir darauf abwarten. Ich glaube, ich habe ja deine Reaktion auch schon äh, vernommen. Ich freue mich auf Stan Van Gundy. Ich glaube, alle Piston-Fans freuen sich auf Stan Van Gundy und äh, ich bin einfach dankbar für jeden Van Gundy, ob jetzt Stan oder Jeff, der in der Liga ist. Und wer ist für euch der wirklich wichtigste Spieler für sein Team? Ohne wen wäre das Team am meisten geschwächt? Miami hätte ja ohne LeBron James immerhin noch Wade und Bosch. OKC hätte Westbrook und Ibaka. <lacht> Als ich die Frage gelesen habe, fand ich es relativ äh, ja, einfach, ähm, die Frage zu beantworten, weil im Grunde ist es, du gibst die Antwort äh, im Grunde selbst, also ähm, ohne LeBron, das hat man jetzt auch, glaube ich, äh, im letzten Spiel gesehen, wären die Heat echt ähm, noch eine ganz andere Truppe Ist, ist, äh, Dwayne Wade ist keiner mehr, auf den ich mich jetzt ähm, Abend für Abend äh, verlassen würde. Vor allen Dingen halt nicht äh, aufgrund seiner, seiner gesundheitlichen Situation. Und ein Chris Bosch, so sehr ich ihn auch, ähm, also äh, so sehr ich ihn auch äh, zu wertschätzen weiß, aber äh, ob er da das kompensieren könnte, was ein äh, Le LeBron James ähm, dem Team letztendlich gibt. Das äh, wage ich echt zu bezweifeln. Ähm, von daher, ich meine, wir können jetzt auch einfach mal alle Playoff-Teams durchgehen. Wir, wir haben ja Zeit. Ähm, San Antonio Spurs, gut, die agieren als Team. Ich glaube, da könnte man ähm, Tony Parker natürlich äh, wegnehmen und dann werden sie enorm geschwächt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man im Grunde einigermaßen so auch äh, weiterspielen kann mit einem Point Guard, der sich dem System von Popovic unterordnet. Die Mavs ohne Dirk, ja, hat man im, im vergangenen Jahr auch ein Stück weit gesehen. Äh, als Dirk verletzt war, beziehungsweise nicht so ganz ähm, im Tritt war, äh, sind die natürlich auch ein ähm, relativ, ähm, ja wie soll ich sagen, schwaches Team, beziehungsweise Optionen fehlen da einfach ganz klar. Jetzt hat man Monte Ellis noch. Wenn man Dirk wegnimmt... Ähm, pff, ist es wahrscheinlich auch so, dass, dass die Serie mit den Spurs ähm, nicht unbedingt über sieben Spiele geht. Aber ähm, das wäre auch schon nicht wirklich toll. Houston hat äh, Harden und Howard. Wen immer man da auch nennen möchte, ähm, wenn man einen wegnimmt. Äh, natürlich werden, werden die schlechter, aber ich nehme jetzt einfach mal ein Duet Howard weg. Dann kann man das ja zumindest von der äh, mit einem Ashik zumindest defensiv irgendwie kompensieren und äh, in der Offensive muss man sich dann halt was einfallen lassen. Die Rockets werden auch klar geschwächt, aber ähm, es wäre keine vollkommene Katastrophe. Ähnlich sieht es bei den Blazers aus. Aldrich Lillard ähm, nimmt man da einen weg. Klar, es waren geschwächt, aber ich, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Clippers, Blake und Paul Blake hat, äh, Paul hat ja einige Spiele gefehlt. Collison ist rein, hat sein, seine, seinen Job ganz gut gemacht. Natürlich fehlt dann auch irgendwie etwas in der Defensive, das ist ja gar keine Frage, aber konnte irgendwie noch kompensiert werden. Die Warriors nimmt man da einen Steph Curry weg. Klar, dann, äh, dann sieht es auch ganz schlecht aus, wobei man da immer noch eine, durch äh, Clay Thompson eine Bedrohung, Bedrohung von Downtown hat. Oklahoma City, da wären wir ja bei einem Beispiel aus deiner Frage. Nimmt man da Durant weg, da hat man eine, eine sehr, sehr verlässliche ähm, Scoring-Option und auch im Angriff einen sehr, sehr guten Verteidiger, der da natürlich wegfällt. Es kommt dann darauf an, wie man darauf reagiert. Ähm, wenn jetzt äh, Russell Westbrook, wenn alles wirklich über ihn läuft, was es ja ohnehin schon äh, sehr krass tut, dann, ähm, klar sind die Thunder dann auch ganz eindeutig geschwächt, nur äh, hat man natürlich noch einen Ibaka, den man nicht so einsetzt, wie man ihn wahrscheinlich einsetzen könnte. Von daher glaube ich da auch, dass äh, Oklahoma zumindest ein Playoff-Team definitiv bleibt. Gut, Memphis und äh, Atlanta und so, das sind jetzt, oder die Bulls, das sind jetzt ähnlich, wie äh, wie ich eben die Teams gesagt habe, das sind halt klar haben sie da einen, einen Spieler, den man nennen kann, aber ähm, Wenn man den wegnimmt, natürlich wird man geschwächt, aber das Gefälle wird wahrscheinlich nicht so hoch sein wie bei anderen Vereinen. Washington genau das gleiche, Toronto, Brooklyn. Charlotte nimmt man da, L. Jefferson weg, hat man auch gesehen, wie limitiert die sein könnten. Würde ich vielleicht sogar auch jetzt nochmal in die Erwähnung reinnehmen. Charlotte ohne El Jefferson wäre wirklich kein Playoff-Team, muss man ganz klar sagen auch wahrscheinlich defensiv, so irre das jetzt klingen mag, ähm, nicht das Team, das sie jetzt gewesen sind. Und dann bleiben im Grunde Indiana und Miami übrig. Und Indiana, da muss man sagen, wenn da Paul George wegfällt, dann muss man in Indiana weil wahrscheinlich äh, ja, eher darum kämpfen, dass man, äh, dass man in die Playoffs kommt und dann sollte man auf jeden Fall nicht von dem äh, number one Seed träumen. Natürlich definieren sich die Pacers über die ähm, Verteidigung. Da haben sie immer noch einen Roy Hibbert. Aber in der Offensive wäre dann ja, wo ja ohnehin schon ziemlich wenig los ist, da, wäre, da würde ja gar nichts mehr zusammengehen. Also es wäre also Kraut und Rüben, was, was die Jungs sich da zusammenspielen würden. Also das, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie äh, die Pacers ohne Paul George aussehen würden. Und auf Miamis Seite, habe ich es eben gesagt, ohne ähm, LeBron... Also Wade und Bosch, äh, ob, ich, ob ich mich darauf verlassen würde. Dann noch Beasley so von der Bank. Vielleicht sogar als Starter dann, wenn LeBron weg wäre. Also ich fände ich beides ziemlich gruselig. Und fände ich auch jetzt, äh, ich, ich habe euch die anderen Teams aufgezählt, glaube ich dann am verheerendsten. Weil letztendlich sind das äh, die Nummer 1 und die Nummer 2 im Osten gewesen. Beides irgendwie waren mal Contender im Fall von, äh, von den Pacers. Aber ja, das waren sie ja nicht ohne Grund. Also von daher, bei den beiden sehe ich schon die, die Abfallgefahr viel größer als bei anderen Teams beispielsweise. Nächste Frage. Wie seht ihr generell die Chancen, dass die Los Angeles Clippers in die Conference Finals einziehen? Spezifisch dazu würde ich gerne wissen, welche Bank Clippers oder OKC für euch effektiver ist. Ja, seit gestern sehen die Chancen äh, auf dem conference -Final natürlich äh, schlechter aus. Das muss man ganz klar sagen. Das habe ich eben auch bei der Analyse der, ähm, der Playoff-Runden gesagt. Wenn du Spiel 5 verlierst und dann ähm, zwei Matchball abwehren musst und Tarnam einer davon auswärts, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, die Bänke sind im Grunde beide nicht das gelbe von Ei. Also die, die, die Clippers haben versucht, über die Saison hinweg alles irgendwie äh, nach L.A. zu holen, was ging, alles ausprobiert. Steven Jackson, Hedo Türkulo, ähm, wen haben wir da noch, Danny Granger, Ed Davis. Hat man Byron, Byron Mullens äh, zu Beginn der Saison natürlich ausprobiert, was äh, auch ein Schuss in den Ofen war. Von daher, ähm, ja, die Clippers haben echt erkannt, dass die eine, eine Wiese-Bank haben. Also jetzt mal abgesehen von äh, Jamal Crawford, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ja, also die, die Clippers-Bank da fehlt es eindeutig, das habe ich auch schon öfters gesagt, an Big Man, also Big Baby Davis ist da nicht der, äh, der geeignete Backup für einen Griffin oder einen DeAndre Jordan. Gerade nicht, weil äh, ein DeAndre Jordan in der Crunch Time ja eher nicht auf dem Feld stehen kann, durch seine ähm, Freiwurf-Problematik. Von daher ist das ganz klar eine, eine riesige Schwäche, ein riesiges Loch im Clippers-Kader und ich glaube, wäre Wäre dieses Loch halt nicht da, dann ähm, hätte ich die Clippers wahrscheinlich als... Äh, ich weiß nicht, ob ich als Favorit im Westen hätte, aber ich hätte sie wahrscheinlich ähm, definitiv ähm, als Favorit in der Serie, sagen wir es mal so. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, warum das? Habe ich auch schon öfters angesprochen, äh, damals noch mit Sebastian. Äh, die Spielweise der Oklahoma City Thunder ist halt ja, relativ einfach. Da kann man darauf reagieren. Man kann auf die Einzelspieler, die kann man im Grunde nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Aber ähm, ja, ich meine, wer Oklahoma City äh, Thunder-Spiele sieht, und das werden wir wahrscheinlich auch im Conference-Finale zwischen Spurs und Thunder, wenn es dann so kommen sollte, werden wir sehen, wie ein guter Coach mit einem ordentlichen Kader darauf reagieren kann. Aber das ist ja nicht Teil der Frage. Von daher, ich gehe jetzt auf die Oklahoma City Bank nochmal kurz ein. Da hat man halt einen Adams, einen Reggie Jackson, Lamb, Fischer, Butler und einen Collison. Also Collison, der Big Man, nicht der Collison von den Clippers. Auf dem Papier sieht die Bank für mich persönlich besser aus. Also da, da würde ich sagen, das ist eine Bank, die sich nicht unbedingt verstecken muss. Das Problem ist nur, dass ähm, man keinen oder kaum Bezug halt äh, zur Bank äh, in, den, in den Playoffs hat. Es ist natürlich so, dass äh, ab und zu mal dann ein, ein Reggie Jackson abliefert, dass auch mal ein Karen Butler einen ähm, Dreier trifft. Aber äh, die Produktion von der Bank in Oklahoma City, die sieht natürlich ähm, sehr mau aus. Das muss man ganz klar sagen. Von daher, also ich würde... Echt sagen, dass ist ähm, ein Stück weit Fehler des Teams, des Coaching-Staffs, wie auch immer ist, dass, äh, dass die Bank halt so agiert, wie sie agiert. Und von daher ist mein abschließendes Urteil einfach, dass ähm, die Thunder-Bank ganz eindeutig ähm, besser sein sollte, auch irgendwie ähm, eingespielter, mehr oder weniger, also es ist bis auf ähm, ja gut, Adams ist ein Rookie, Butler ist neu dazugekommen. Also sollte man im Grunde wissen, was man hat. Und äh, umso bescheidener ist halt, dass äh, die Clippers Bank natürlich ähm, auch aufgrund der Produktion von Crawford äh, effektiver und ähm, ist und in der Serie ein bisschen mehr beisteuert. Nächste Frage. Und wir nähern uns langsam dem Ende. Habe hier ein Video von... Äh, James Hardens schrecklicher Defense mal gesehen. Ist es bei ihm eine Frage der Einstellung oder des Könnens? Sind die Houston Rockets mit diesem James Harden in der Defense in den nächsten Jahren weiterhin kein Contender? Zum ersten Teil der Frage äh, Frage des, äh, der Einstellung oder des Könnens. Ganz klar ist eine reine Einstellungssache bei James Harden. Er hat bewiesen, dass er ein passabler Verteidiger sein kann. Mehrmals, öfters, auch in... Also, Gegen, äh, gegen Gegenspieler, wo man es ihm wahrscheinlich auch gar nicht zugetraut hätte. Dass er da ein, ein Matchup defensiv ich will nicht sagen dominieren kann, aber zumindest äh, schwer gestalten kann. Die Frage, die ich mir dann auch stelle, ähm, ist es wirklich reine Willenskraft, die ihm da fehlt oder eine reine Einstellungssache? Gerade, äh, gerade äh, zu Beginn, also das äh, ich habe auch mal einige tolle Zusammenschnitte von seiner Defense gesehen, gerade auch, wenn er da im, im ersten Viertel ähm, völlig neben sich steht und da wie, wie ein blinder Geist durch die Defense äh, läuft, dann ähm, ist es natürlich eine schöne Sache, das muss man einfach ganz klar sagen, aber auch die körperliche Kraft, ob die dann über das ganze Spiel über da ist, das, das weiß ich halt nicht, weil er lebt halt von seinem Drive in, in die Zone, in der Offensive, er, zieht da eine Menge Fouls, das ist halt äh, kein, kein, kein wie soll ich sagen, kein Aspekt, den man irgendwie vernachlässigen sollte äh, bei dieser Beurteilung. Aber ich meine, Kobe schafft es dann über Strecken auch, Derrick Rose damals auch, also ich meine, du musst dann einfach zumindest in den entscheidenden Situationen ähm, in, der, in der Defensive da sein und das ist Harden einfach nicht. Von daher, ich meine, ich würde es wirklich sagen, es ist eine Einstellungssache und äh, wird aber trotzdem zu seiner Verteidigung dann einfach sagen, dass es Defense halt auch anstrengend ist und das wird halt bei, bei so einer Beurteilung häufig vergessen. Ähm, ob die Rockets mit so einem James Harden ein Contender sein können, das ist jetzt auch wieder dieses große Wort Contender und äh, da muss ich sagen, nein. Die Lust ist generell so ein bisschen das Problem in Houston. Ich meine, Wir haben es äh, auch in vergangenen Podcast schon mal angesprochen. Die harten Defense ist ganz klar anzukreiden und auch ähm, Dwight Howard als so effektiver Rollman im Pick and Roll, der einfach sagt, ich hatte gar keinen Bock so drauf, dass ich da, ähm, dass ich da mich hart abrolle zum Korb. Ich würde lieber den Ball einfach so in, in, in, in den Post gespielt bekommen und äh, da mein Ding machen ist meiner Meinung nach nicht wirklich mannschaftsdienlich und ähm, recht egoistisch von dem guten Herrn Howard. Äh, gerade auch, wenn man sich mal verdeutlicht, wie viel Kohle er letztendlich dafür kriegt, dass er halt äh, sein sehr großes Repertoire, also sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, nicht ausnutzt, äh, finde ich, äh, find ich äh, echt unglücklich. Ähm, Parsons ist natürlich ein, ein grundsolider Spieler. Äh, das, diese Point Cut-Rotation aus Beverly und Linden, also der eine wirklich äh, ein defensiver Pitbull und der andere heißt halt äh, offensiv irgendwie seine Qualitäten, da auch gerade im Pick and Roll, ist natürlich auch völlig passabel. Ähm, die Power Forward-Position ist allerdings, äh, ja, wie soll ich sagen, ist im Grunde kaum vorhanden. Also es ist nicht wirklich ähm, das, was man, äh, was man äh, von einem Contender-Team dann erwartet oder sehen will. Klar hat äh, auch ein Jones äh, in der Regulars ein paar gute Spiele gezeigt, aber man hat jetzt auch gesehen, äh, es war ja nicht umsonst eine Max Aldridge auf der 4, ähm, der, der, der den Houston Rockets da wirklich ein Ding nach den anderen reingemacht hat. Also es ist äh, bei weitem kein Zufall, dass äh, die Blazers da dieses... Ähm, dieses ähm, Mismatch irgendwie ein Stück weit erkannt haben und äh, dann auch da die Rockets äh, besiegt haben. Die Rockets, für die, die es nicht wissen, die sind halt ähm, geleitet von einem General Manager, der heißt Daryl Morey, ist ein sehr aggressiver Manager, gerade bei so Trade-Verhandlungen. Er hatte, glaube ich, im vergangenen Sommer, noch äh, als man äh, Howard nicht hatte und auch Harden noch nicht hatte, hat man wirklich... Trade pick um trade pick und um trade äh, sorry, draft pick um draft pick äh, angesammelt und ähm, ja, hat dann äh, Skoda amnestiert, glaube ich. Und äh, wie gesagt, das sind sehr, sehr aggressiver, also der, der handelt wirklich und der handelt vor allen Dingen aufgrund ähm, von diesen neumodischen, äh, wie soll ich sagen, mathematischen Auswertungen äh, des Basketballspiels. Das kann man sehen bei äh, dem D-League-Team der Houston Rockets, den Rio Grande Valley Vipers, wo auch Tim Ulbrecht gespielt hat. Die haben einfach versucht, dieses, diese, diese Mathematik auch teilweise in der Defense überhaupt nicht vernünftig zu agieren. Natürlich ein bisschen den Ring zu beschützen. Dafür war Ulbrecht ja auch ein Stück weit da. Aber es ging da vor allen Dingen über die Effizienz in der Offensive. Sie wollten diesen Eckdreier der ja auch ähm, durchaus äh, bei den meisten Teams äh, relativ gut fällt. <lacht> den wollten sie halt ähm, so oft wie möglich nehmen, einen Patrick, äh, nee, nicht einen Patrick Vivaldi. Ein, äh, Also die, die Spieler, die da, ähm, die da bei den Valley Vipers spielen, generell sind halt über äh, das Perimeter verteilt und ballern halt die ganze Zeit nur Dreier. Wenn die Verteidiger aber die Zone zu weit aufmachen, ziehen sie halt in die Zone und machen Korbleger. Und da gibt es mathematische Berechnungen, dass das halt das einzig wahre offensiv äh, Spiel sein sollte, was wirklich am effizientesten ist. Und das versucht irgendwie ähm, Houston in der D-League auszuprobieren, zu experimentieren. Und Mori ähm, soll da wohl ähm, auch klare Vorstellungen haben, wie das irgendwie sich auf die NBA projizieren lassen kann. Nichtsdestotrotz fehlt mir da diese, diese klare Linie absolut im Spiel. Also ich kann die Rockets irgendwie gar nicht so recht einschätzen, was, ähm, was jetzt deren ähm, ja, was, was deren wirklich Linie, auf der, also zum Beispiel wie die Pacers verteidigen, wie, wie bekloppt. Also wir, wir gehen aggressiv am Perimeter drauf. Wenn der Spieler vorbeigeht, steht dann Roy Hibbert, der macht, äh, der regelt es im Zweifel. Das ist unsere Identität. Und das sehe ich bei den Rockets nicht. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem. Ich glaube, dass da muss ich wirklich jetzt in der Offseason noch einiges tun. Ähm, dieses, ähm, dieses Gedankenexperiment, das muss weiter ausreifen. Und ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und die Rockets zeigen. Und zum Grunde ein super Basketball in der nächsten Saison und Harden verteidigt und alles wäre gut. Aber letztendlich muss man auch ganz klar sagen... Äh, ob die Houston Rockets im nächsten Jahr mit James Harden in der Defensive ein Contender sein können. Die Houston Rockets haben meiner Meinung nach, dass äh, die Serie gegen, gegen die Blazers äh, ein auch starkes Offensivteam in der Defensive halt verloren. Und von daher ähm, weiß ich es dann halt äh, noch gar nicht, wie das gegen effiziente Offensiven, wie die, wie die San Antonio Spurs beispielsweise, aussehen würde. Von daher... Ähm, ich, ich, ich bleibe da auch äh, ähnlich wie eben bei den Timberwolves, was natürlich ein komplett anderes und krasseres Beispiel ist. Aber bleibe ich bei einem Nein. Nächste Frage. Ähm, gab es schon mal ein Team, was komplett umgeschlagen durch die Playoffs gegangen ist und Meister wurde? Welches war die beste Siegesbilanz, die es jemals nach der Regular Season gab? Also wo jetzt gar nichts, äh, wo, meine, wo meine Meinung gefragt ist. Äh, zur ersten Frage, also Nein. Die ähm, Lakers zum Beispiel, also die 2001er Lakers waren nah dran. Man hat bis zu den Finals kein Spiel verloren, hat dann aber ähm, in Spiel 1 der NBA-Finals gegen Allen Iverson und die Philadelphia 76ers verloren. Sollte die Lakers nicht weiter gestört haben, die haben die Serie dann noch 4-1 gewonnen, wurden Meister und gelten auch ein Stück weit als, äh, als ein Team, was man gerne auch unter die besten 10 Teams aller Zeiten packt. Hm die beste Siegesbilanz, die es äh, jemals in der Regular Season gab, war halt äh, 95, 96er Bulls, 27 zu 10, ja, 72 zu 10 und ähm, ja, war wohl oder ist wohl immer noch eines der, der krassesten Teams von der Zusammenstellung auch äh, gewesen, die es jemals äh, in der NBA gegeben hat. Vorletzte Frage, war KDs MVP-Rede für euch? Berührend, emotional oder war das doch ein wenig too much? Ich sage ganz ehrlich, ich will nicht als, als irgendwie emotionsloser Unmensch irgendwie jetzt dastehen, aber ähm, es war mir in dem Sinne too much, dass ich, äh, also ich habe es zum Beispiel nicht komplett geguckt. So, damit fängt es an. Ich habe halt mir ähm, die Auszüge oder beziehungsweise als die ähm, Pressekonferenz halt aufgezeichnet worden ist, hat ESPN halt einen sehr ausführlichen Auszug äh, rausgebracht. Ich habe, glaube ich, auch die wichtigsten Sachen mitgekriegt. Also ähm, klar, Mom, you're the real MVP. Äh, Russell Westbrook irgendwie, I got your back. Was äh, war noch ähm, Karen Butler, äh, der Zettel im, im, im Spind. Die Dinge habe ich mitgenommen. Die Dinge fand ich auch echt ähm, Also die, die haben mich berührt. Auf, auf jeden Fall war halt die Sache mit, äh, mit, mit seiner Mom und äh, seinem Bruder und äh, wo er herkam. Mm, aber äh, klar, ich, ich bin jetzt nicht ähm, irgendwie jemand, der dann unbedingt die komplette Rede mit jedem Teammate, der da erwähnt worden ist, äh, sich, sich anhört und dann ähm, Tränen fließen lässt. Also von daher, es war mir nicht too much, weil im Grunde glaube ich, wenn du du kannst nicht sagen, ey, Steven Adams, du bist cool, Karen Butler, du bist cool, obwohl du erst zwei Monate hier bist und äh, Rust sowieso, aber dann die anderen äh, rauslassen, das ist natürlich ähm, für ein Team nicht wirklich cool und äh, dass er seiner Mutter dankt, ist, ist absolut legitim und äh, vernünftig, hätte ich auch so gemacht. Mhm. Ja, von daher äh, too much würde ich es jetzt nicht nennen, aber es hat nicht zu 100% Prozent, äh, meinen Geschmack getroffen und ich fand es auch nicht zu 100% berührend halt, äh, sondern nur Auszüge. Ich glaube, so kann man es dann äh, letztendlich sagen. Letzte Frage für heute und dann war es das auch. Was ist denn euer Lieblingsteam der Liga und, äh, nee, eure Lieblingsteams sogar, der Liga und warum? Mein Lieblingsteam ist ganz klar die Brooklyn Nets, das habe ich auch schon öfters gesagt. Ähm, warum? Ja, warum ist man Fan von einem Team? Ich, ich, ich kann, das, das kann ich echt nicht so beantworten. Also ich hab halt, Früher war ich halt Fan von, von Spielern hauptsächlich. Also John Stockton, Karl Malone, Michael Jordan, Scotty Pippen. Wer hat man noch? Gary Payton, Allen Iverson, Shaq, Hakim. Also, also es war eher immer so, dass ich... Äh, dass ich ähm, Spieler bewundert habe und nicht unbedingt nur ein bestimmtes Team, äh, Vince Carter, darf man nicht vergessen. Großer Typ gewesen früher für mich. Ähm, ja Und letztendlich dann, als ich das erste Mal in den Staaten war, äh, hat es mich dann so ein bisschen gepackt und ähm, mein erstes NBA-Spiel war dann halt äh, New Jersey Nets gegen äh, Washington und von daher sind die beiden Teams natürlich ähm, ein Stück weit meinem Herzen angelandet, wobei ich da ganz klar seitdem die Fahne für die Nets halt schwenke, nicht zuletzt, weil da auch um die Jahrtausendwende, wo ich angefangen habe, mich für Basketball zu interessieren, Spieler wie Jason Kidd waren, Spieler wären Vince Carter. Von daher, Nets waren schon immer eines meiner favorisierten Teams und seit meinem ersten Trip dann halt durch das erste Live-Spiel halt vor Ort geht da halt nichts mehr drüber. Hm. Andere Teams, mit denen ich sympathisiere, also habe ich eben gesagt, klar, gehört auch Washington zu, klar, gehören auch die Knicks zu, weil ich einfach ähm, die Stadt New York liebe, wie sonst was und ähm, in der Western Conference haben wir dann halt ähm, die Wolves, da bin ich auch äh, ziemlich, äh, ziemlicher Sympathisant von, aber vor allen Dingen halt die Utah Jazz und äh, das habe ich ja eben gesagt, ähm, Stockton und Malone, einer meiner äh, Das ist wahrscheinlich das beste Duo, meiner Meinung nach, in der, in der Geschichte der, der NBA. Von daher ist es eigentlich relativ eindeutig zu beantworten, was jetzt meine absoluten Lieblingsteams sind. Gut, an dieser Stelle kann man vielleicht nochmal sagen, dass Timos Lieblingsteam, also der andere Admin bei NBA aktuell, das ist halt die Miami Heat sind. Und für alle die, die jetzt die Augen verdrehen, nein, kein Bandwagoner, alles cool schon seit mehreren Jahren Heat-Fan. Ähm, gut, dann war es das für heute. Es tut mir leid, ich glaube auch, meine, meine Stimme hat ein bisschen versagt und äh, ich glaube, ich habe mich an der einen oder anderen Situation zu sehr verquatscht. Ähm, das das versuche ich natürlich besser zu machen. Das ist äh, im Moment alles ein bisschen, bisschen unglücklich, sage ich mal. Es ist äh, niemals geplant gewesen, dass ich einen äh, einstündigen Podcast alleine mache. Aber Mit der Situation muss ich jetzt halt irgendwie leben. Und ähm, von daher danke ich euch, dass ihr dann durchgehalten habt und euch das Ganze angehört habt. Ich weiß nicht genau, wann es weitergeht. Ich äh, sage jetzt einfach mal, dass ich, äh, dass ich äh, spätestens halt nächsten Montag einen Podcast aufnehmen werde. Ansonsten vielleicht schon Samstag, äh, das weiß ich noch nicht. Auf dem Crunchtime-Blog landen jetzt... Ähm, ein Artikel über den Blog, also in der Defense, was ein Blog eigentlich bedeutet, wie mal, wie ein Blog im Boxscore zu bewerten ist. Und in der kommenden Woche, da bitte ich vielleicht um euer Feedback: möchte ich halt einen mock, mock Draft machen, also nachdem diese Draft-Combines am Wochenende laufen oder am Donnerstag, glaube ich, also morgen und Freitag schon. Und die Draft Lottery ist halt am 20. Da werden wir dann wissen, wer an welcher Stelle pickt. Und da möchte ich da euch dann ein äh, mock -Draft, äh, schreiben. Da könnt ihr einfach mal sagen, würdet ihr also nicht einen ein Artikel mit drei Spielern äh, besser finden, ein Artikel mit zehn Spielern oder halt den kompletten mock -Draft in äh, Stichpunkten Teams 1 bis 30. Äh, da bin ich vollkommen flexibel. Gut, dann äh, bedanke ich mich, äh, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und äh, einen schönen Tag noch. Macht's gut.